Як не вийшов в Войцех? Ну, якщо ти такий грамотний, спохмурніла стара, на мить замовкла, тоді знову підвела очі. То дам тобі відповідь. Так, вони пішли в ямку годувати хробаків. І ти підеш. Запам'ятай, зарубай на носі. У цієї історії Чорний початок, і ще чорнішим буде кінець. Я це відчуваю. Це моє тобі попередження. І то все, що я можу зробити для твоєї покійної матері. А тепер забирайся. Частина третя. У порожній Юрковій квартирі Слова лящали, неначе батоги циркових дресувальників. Миколо, ти хоч знаєш, хоч тямиш, ким ти є після цього? Юрко задихався від люті. Зате Микола Трохимович, стоючи біля вікна, уперто зберігав спокій. Чому ти мовчав? Навіщо було це приховувати від мене? продовжував кричати Юрко. «Ми так дружно жили! Були братами!» «Ми ніколи не були братами!» холодно зауважив Микола. «Тобі так здається! Ми були братами там, у дядька Івана і тітки Олени. Були братами! Пригадуєш, як ти врятував мене відсуду? Пригадуєш?» Юрко. «Заспокойся! Як ти відмазав мене після того випадку, я був би вже синів!» «Не кричи! Хтось може почути!» «Ну добре, я не буду кричати!» – заговорив спокійніше Юрко. «Але скажи, навіщо було приховувати від мене, що у нас різні матері?» «Хіба ми так погано прожили всі ці роки?» Ну, хіба правда могла нас посварити між собою? Ось ти кажеш, відмазав від того випадку. А згадай, скільки дурниць ти накоїв? А що було б, якби я тобі відразу розповів, що моя мати бандерівська зв'язкова, а твоя звичайна партійна хвойда, котра покинула своє чадо, на чужих людей і чкурнула з коханцем в інший кінець Союзу. Може б ти після цього ще когось порішив, а? Ти, Микола, добре знаєш, що це вийшло випадково. Я не хотів вбивати того чоловіка. Нічого випадкового не буває, Юрко, продовжував Микола Трохимович. Якби дядько Іван був розумнішим і не наплів тобі дурних балачок про ту геройську дурню, про кургани й козацькі кості, то ти не посунувся б до того дядька мститися. Той дядько п'яне бидло, не варте доброго слова. Його все село, усі люди просили залишити в спокої козацьку могилу, бо то давня, то наша історія. Навіть сволото сів на трактора і розгорнув її. І сліду навіть не заставив, Миколо. Зірвався знову на крик Юрко. І щоб ти знав, я не шкодую за тим, що сталося. Добре зробив, що вбив його. Тебе таки треба було посадити, кинув своє роздратування Юркові в обличчя оперативник. Життя таких, як ти... Я бачу, нічому не вчить. Думаєш, навколо всі такі чесні, такі справедливі? Думаєш, моє керівництво не знає, що в органах працює син Бандерівської зв'язкової самого Шуляка? Того Шуляка, який спеціалізувався на вбивствах працівників НКВД? Син Орисі Кириченко яка крізь відчинене вікно вкинула до хати, де сиділи працівники органів, гранату. І їх порвало на шматки. Може ти хотів би, щоб доля поміняла наших матусь місцями? А? Думаєш, органам невідомо, що дядько Іван і тітка Олена, які нас виховали, після війни носили їжу бандерівцям і таємно співчували попові, Думаєш, вони не здогадуються, що тебе так само крадькома охрестили. Чому ж, по-твоєму, мене, сина таких батьків, прийняли до себе на роботу ще й на таку службу. Чому дядько з тіткою не згнили в Сибіру, га? Тому що, що радянській владі, таких як ти, якраз і треба, похмуро відповів Юрко. Правильно міркуєш. Правильно, ніхто не буде краще служити, як людина з поганим минулим. А дядька Івана з тіткою Оленою залишили у спокої, щоб вони і мене,